Parlem de lletres. Continuem el programa, en aquest cas parlant de, de llibres, i primer de tot, saludant Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. Que ja hem deixat enrere la setmana de Sant Joan, i fem referència a Sant Joan perquè precisament en aquell nit, en aquella... Rebella, doncs, va haver-hi una efemèride literària. Molt important, molt important, perquè justament en, una, en un dia de Sant Joan, de, de fa exactament 100 anys, va néixer l'Ernesto Sabato, uh -huh. que és un dels escriptors argentins doncs, més, més importants del segle, sens dubte. No? I, per tant, avui recuperem aquesta figura. Bé, recuperem concretament un, no sé si és una novel·la és una novel·la, sí perquè sí, la veig sí, aquí sí. curteta, curteta sí, sí, és, una <ríe> és una novel·la que es diu El túnel uh -huh. uh, doncs explica'ns per perquè què has triat perquè evidentment, com tu deies és un autor important dins de les lletres llatinoamericanes uh -huh. i que en té diverses de novel·les però tu has triat, aquesta Sí, a més a més, vull dir, de novel·les, de fet, ell eh, que, que ell consideri novel·les, novel·les, allò que es poden presentar en públic, eh, eh? ell ell n'ha fet tres, en va ah. fer tres, vaja, millor dit, no? Una va ser El túnel, eh, l'altra va ser eh, una que es diu Sobre héroes i tumbes, i la tercera va ser L'abadon i l'exterminador. La... És com una mena de trilogia que va començar l'any 48 i va acabar al 74, no? I és... n'ha fet alguna més, de novel·la, però ell considera que aquestes tres són les que es poden presentar en públic. Les que jo... tenen entitat, o que els hi va sortir bé, no? És el que l'opinió d'en Sabato fins, fins fa molt poc, perquè, clar, per un cantó dèiem això de la de famèrides de del centenari del naixement, però és que el Sabato l'hem perdut fa molt poques setmanes, perquè uh -huh. va morir el mes d'abril d'enguany, no? O si sigui, va morir amb 99 anys, a punt de fer el 100, no? I, clar, per, és un doble motiu, no? Per un cantó, evidentment, la tristor de la pèrdua, i per l'altre cantó, la commemoració d'aquest centenari, que ha nascut com va néixer el 1911, doncs, evidentment, celebrem ara, no? i bé, o sigui, parlar de la novel·la El túnel de, del Sabato implica d'entrada parlar d'ell vull dir, no es, pot ara, o sigui, no es pot atacar la novel·la sense explicar una mica el, els, els, els trets biogràfics principals de, de l'Ernesto Sabato no? uh, primer de tot una cosa en referència al cognom que ha suscitat, vull dir, algunes polèmiques uh, estèrils, no? aquestes polèmiques de filòlegs, que dic jo <laughs> i que no se m'enfanyen els, els filòlegs perquè jo ho soc, o sigui, per tant és una autocrítica és una, una autocrítica, no? En referència que moltes vegades el cognom Sabato s'ha accentuat. Sí. Com que és una paraula esdrújola, doncs la gent és un autor argentí, la gent tendeix a posar-hi l'accent. I la paraula Sabato, ell mai no l'havia accentuat, perquè és un cognom italià. Ell ah. és de, de pares eh, de Calàbria, del, del sud d'Itàlia. No? I aleshores gent que va immigrar a l'Argentina, com, com tants en aquella època, la gent que va fer créixer l'Argentina com, un, com una potència econòmica en aquells moments eh, del començament, finals del XIX i començaments del, del, del segle XX. Eh, no sé, pels que coneguin Buenos Aires, per exemple, va ser una metròpoli, jo diria que fins i tot un pel abans que Nova York a l'època, no? Era una ciutat de grans bulevards, era una ciutat de, de grans teatres i grans institucions eh, culturals, en un moment en què a Europa, eh, sí, n'hi havia, però potser no eren ni tan... Eh, ni tan grandioses com les de Buenos Aires no? va ser una, una, un avanç increïble de, de la, la nació argentina en moments a causa, precisament, de la gran immigració europea que va rebre, eh, era un país pràcticament per descobrir, no? I tant, I, sí, va... els italiens van ser un dels grans exacte, importants, que, però d'espanyols també en van anar... Ah, els espanyols el que passa que ja n'hi havia molts, n'hi havia molts allà, no? però, però gent gallega, n'hi ha centenars a l'Argentina, o d'aparets gallecs, no? I d'italians, doncs no cal que en diguem, perquè sí. vaja, els cognoms canten sols, no? Uh -huh. Aleshores, a partir d'aquí, un, una d'aquestes famílies immigrants, concretament calabres en aquest cas, doncs va ser els pares del, de l'Ernesto Sábado. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, ell neix a, ell neix a, un, a Rojas, que bueno, és el prop de Buenos Aires, i aleshores ell ja va, entra, ell és un argentí, a tots els efectes, eh? vull dir, no, però ho deia per la discussió del condom, que de vegades uh -huh. el trobem accentuat, el condom sabato no s'ha d'accentuar, senzillament s'ha de recordar que és una paraula esdrújola, s'ha de pronunciar. O sigui, es va adaptar la llengua castellana, exacte, tot i que exacte. doncs és d'origen italià i, per tant, s'ha doncs, de pronunciar com exacte. ho pronunciem. Com ho pronunciem en italià, però sense accentuar, perquè és un condom italià. No? Uh -huh. Una mica doncs una mica el que fem quan diem, no sé, guai Gintong, per exemple, que no necessitem accentuar-ho perquè ja ho sabeu, hmm. ja ho sabem, vaja, que la, la, la síl·laba que toca és aquella, sí, no? Sí, Bé, sí. això era una mica una digressió sense però, importància. Però perquè no? ja no ens equivoquem d'aquí en endavant. Exacte, no, no, perquè a més a més l'autor defensava molt això i, i se, se'm pipava molt quan veia l'accent al seu condom perquè realment volia fer honor a la seva família, la família la seva origen, italiana. Exacte, no? Bé, dit això, Uh, ell s'educa plenament com a, com a argentí i, per exemple, comença uh, uns estudis uh, secundaris, el que ara en diríem l'Institut, al Col·legi Nacional de la Plata, i allà té el primer contacte amb el que seria el món literari, que és la influència d'un professor, que es deia Pedro Enríquez uh, Ureña, que va ser el que li va introduir tot el tema de la literatura en l'ànima diguem-ne, no? Tots tenim un professor així que, sí, que una mica... que et motiva una mica, nosa... una mica Exacte, més, no? Exacte, nosaltres a la vida som el que aquell professor va voler sí, en un moment determinat, sí. perquè ens va... no va voler, però sí que ens va influir, no? I una mica això també li va passar, evidentment, a l'Ernesto Sabato, a través d'aquest professor que el va introduir en tot el món de les lletres, la literatura universal, etc. no? Curiosament, el pare d'en de, Svató era, era un home molt rigorós, molt sever, la seva educació, eh, diguem-ne a casa, eh, va ser bastant rígida. i eh, sigui pel que sigui va acabar estudiant ciències. Mm, potser per, per influència del pare, no? Segurament, segurament, perquè en aquella època ja m'imagino que això de les lletres, això de la literatura, és una mica així com volàtil, podríem dir. D'ai no tindràs futur. Exacte, i alhora, bueno, això continua sent sí, ara així, sí, però digue, sí, en aquella època sí, potser més, no? I més una època d'una expansió a l'Argentina, que tothom volia guanyar molts diners i que tothom veia el gran negoci, etc. No? I aleshores el van, el van inculcar cap, a, cap al camp de les ciències físiques, en aquest cas, no? I l'Ernesto Sábato va començar a estudiar a la Universitat Nacional de la Plata la carrera de Físiques. I se la va treure. I se la va treure amb unes notes excel·lents. No? I aleshores, doncs, ell va començar a estudiar als 18 anys i durant tot el que va ser la seva època estudiantil, doncs, a més a més d'estudiar Físiques, va anar contactant amb tots uns ambients intel·lectuals d'allà de Buenos Aires que eren de caire comunista, no?, i eh, dintre d'aquests ambients ell va anar, diguem-ne, participant d'aquestes idees comunistes, va conèixer a la que seria la, la dona de la seva vida no? la Maite eh, la, perdó, la, Maite, la Matilde eh, Kuzminski, es deia, que es veu que devia ser descendència eslava, suposo, una cosa així pel cognom, no? la va conèixer una noia amb 17 anys, no? que eh, van estar tota la vida junts, no? fins, que, fins que ella sí, va des morir des que eren ben joves Exacte, fins fins al fins que eren, estem parlant dels anys eh, 20 en aquest cas, fins que em sembla que la Matilde, la seva dona va morir a finals del segle XX però molt al final, no? vull dir que pràcticament va ser la, evidentment la dona de la seva vida no? però què va passar? que el seu comunisme eh, ell el va començar a qüestionar a partir de comprovar com anaven les coses a Rússia amb la, amb la dictadura de l'Stalin i tot això, va veure que la cosa no acabava de lligar i va començar a ser com una me... ara en diríem un dissident ara en diríem un dissident, no? Uh -huh. I aleshores, doncs clar, el Partit Comunista en aquell moment va dir tu el que t'hem de fer és, diguem-ne, alliçonar perquè tu t'estàs desviant de la conducta... Començava a ser crític i no no hi com sempre, no? El que passa amb els crítics. Total, que aleshores el Partit Comunista li va dir, mira, tu el que has de fer és anar a unes escoles leninistes que hi ha a Moscou que allà, doncs, tornaràs a entrar, diguem-ne, en el que és el comunisme, diguem-ne, ortodox i comprendràs que t'estàs equivocant doncs no veient una sèrie de coses i criticant molt bé i aleshores ell d'entrada s'hi apunta però abans d'anar cap a Moscou, fan una paradeta a Brussel·les mm. i van a una mena de congrés eh, això ja estem parlant dels anys 30 eh, antifeixista podríem dir, no? aleshores era el moment que el feixisme començava a explotar a Itàlia també, evidentment, Alemanya, amb un altre nom, però, vull dir, era un moment que el comunisme veia clar que el seu enemic era aquell, no? I aleshores passen per a Brussel·les i a, una, a un congrés d'antifeixista, no? Però ell, tot i en el congrés, no queda convençut del destí que li espera arribant a Moscou, té molta por, té molta por que no en torni, que, que acabi en un gulag, diguem-ne, total, que fa mitja volta, i, bueno, mitja volta es perd, diguem-ne, mm -hmm. i, i es refugia a París ell i la, i la seva dona, la Matilde. No? I bé, allà faria una estada d'una sèrie d'anys, uns dos o tres anys, des del 36 al 39 concretament, i eh, a més a més tindria l'oportunitat, com que durant aquells anys amb una anada a l'Argentina la, el van doctorar en física, va tenir la, la immensa sort, diguem-ne, en aquell moment, i suposo que ara seria el mateix, d'aconseguir una beca a través d'aquest doctorat per, eh, pels laboratoris Curie, de París, no? O sigui, el, el tema del radi i sí, tota la radioactivitat sí. i tot això, no? I bé, aleshores estem parlant de l'any 38 o sigui, estem parlant molt aviat de tot aquest tema o sigui, que el senyor Sabato va ser un senyor que estava parlant de radioactivitat, que estava parlant d'energia de, de nuclear i de totes aquestes coses que han vingut després l'any 38 no? o, sigui... o sigui, que encara no, no és que estigués escrivint novel·les i fos conegut com a literat sinó... No, no, no, era un gran físic però un gran físic, no? Perquè, clar, que l'admetessin a un lloc així, evidentment, venint de l'Argentina i tal, doncs havia de ser molt bo uh -huh. perquè si no, no, no, no hagués suscitat l'interès d'aquests llocs d'aquests llocs capdavanters en aquell moment sobre aquesta investigació, no? Bé, total, que a més a més, durant aquesta època parisenca que està als laboratoris CRI, també, al cap d'uns mesos, eh, ell va agafant nom i el criden de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Poca broma, eh? Vull dir, estem parlant d'una persona molt important dintre del món de la física... I tant, de, de, del primer la primera meitat de segle uh, i aleshores ell també avu va avançant en aquest tema però va descobrint una cosa que serà el que serà el gran canvi a la seva vida que és que veu que la ciència uh, s'est estat deshumanitzant no? Ell intueix d'alguna manera el que pot passar amb allò de la redactivitat uh -huh. o sigui que es, es pot convertir exact, en una arma mortífera uh -huh. ell d'alguna manera, evidentment ell no fabrica la bomba atòmica, però vull dir, veu que allò pot acabar molt malament no? tot el que als anys 40 al començament dels anys 40 torna a Buenos Aires i tot i que encara, diguem-ne, fa algunes classes a la universitat sobre la, sobre la... o sigui, tot el que és el tema, de per exemple, de la, de la, de la relativitat, mm -hmm. d'Einstein, o sigui, imagina't a quin nivell està el senyor Sàbat en aquells moments, també dona alguns, el que ara en diríem màsters de mecànica quàntica, o sigui, aviam, coses molt sèries sí, sí. en aquest aspecte, no? O sí, sigui que no, allò que deiem que potser va començar les ciències per a una influència paterna, no és que després... No va aprofitar. Clar, va... clar. No, no, ho va, ho va aprofitar, però, però va ser de bé, no? Vull dir, mm. tot el que sigui com sigui, malgrat de fer aquestes classes a la universitat i malgrat els grans llocs on ell havia pogut treballar i estudiar i investigar l'any 43 fa un trencament i diu a mi això no m'interessa l'any 43 és dos anys abans de la bomba atòmica eh? uh -huh. o sigui que no és allò que exploti la bomba i aleshores m'ho penso, sinó que ell ja està dient, això va molt malament, això està tot deshumanitzat, això servirà per matar en lloc de, de, de per ser un bé a, a la humanitat, no? Total, que l'any 43, diu, s'ha acabat Jo ho deixo això Ho deixo i aleshores es dedica únicament, i a ja la resta de la seva vida, a la literatura i a la pintura. Ell també va sí, un, estat can un, un, un canvi un... dràstic, Exacte, eh? Exacte, absolutament. No? Fins, al punt, fins al punt que ell l'any 43 se'n va viure a un rancho a la província de Córdoba, l'Argentina, que és una província, diguem remota, mm -hmm. i allà viu durant bastant de temps sense aigua, sense llum, sense cap element de la vida, podríem dir, occidental, no? ja. en el sentit ampli, en aquest cas. No? Uh, I allà es dedica senzillament a això, a fer el que li agrada, a escriure i a pintar. O sigui que realment va quedar molt desenganyat, va dir, mol, mol, mol, haig de trencar sí. radicalment amb tot allò que estava fent fins ara. Eh? És una que de, del primer moment en què té ús de raó, eh, pensa i pensa molt. No? Per exemple, ser comunista a finals dels anys 20 no és el mateix que ser-ne ara, uh -huh. vull dir, en aquell moment era... Sí, de l'avançada intel·lectual, del, del pensament més nou, de tot el que s'estava evacuant des d'un punt de vista de la, de, la, de la punta de llança de les ideologies. No? després, eh, és un home que des del punt de vista científic és preparadíssim i com després ha demostrat, és un gran literat, per tant estem parlant d'un gran cervell no? evidentment, Clar. i els grans cervells tenen això, que tenen grans crisis també, mm -hmm. i grans canvis o sigui... i bé, i que com que veuen les coses de manera crítica doncs, eh, també suposo que dins seu han de dir, doncs haig de fer alguna cosa, m'haig de distanciar, quan alguna cosa no et quadra, no? Exacte, i, i... I aquesta distància d'aquests grans cervells de vegades significa autèntiques revolucions, perquè van molt per davant del que pensa, del que pensa la resta de la humanitat. No? Mm. I en aquest cas el sabatotó és un exemple claríssim d'aquest canvi de mentalitat i de gent que precisament per anar a la contra del, que, del corrent, diguem de més tradicional,s doncs, té molts disgustos a la vida. No? Són molt intel·ligents i ho paguen d'alguna manera, perquè això els hi reporta una sèrie d'anamistats, una sèrie de dificultats contra el poder establert, contra el govern, contra, en fi, tot uh -huh. això, no? Per exemple, els anys, els anys en què ell comença, els anys en qu ell publica precisament aquesta novel·la, el túnel són els anys del peronisme a l'Argentina. No? El Perón era un president, diguem-ne queaban de que practicava una política que es va dir en el seu dia el justicialisme, que diguem-ne que tenia una aparença de política d'esquerres, de política social, però que practicava una demagogia absolutament exagerada que, que es barrejar amb alss extrems, no? per dir-ho d'alguna manera. I ell, al el Perón, li va discutir molt la jugada. I deia que l'autèntica revolucionària era la Evita, la seva dona. No? Ell era molt de la Evita i molt poc del Perón. Yeah. I això en aquell moment, clar, com que el que era el Perón, doncs no agradava no gaire. En fi, o sigui, problemes amb el poder n'ha tingut sempre en Sabato, no? Fins i tot de vegades ha tingut problemes per acostar-se a un poder que després li ha sortit absolutament eh, nefast, com potseurem uns anys més endavant. No? Total, que l'any 48, en aquesta primera etapa de la crisi, aquesta existencial del canvi de la literatura, ell publica aquesta novel·la, El túnel, no? que és una novel·la que... De seguida va ser estimadíssima per, per autors, per exemple, com el Thomas Mann o com el com l'Albert Camí francès, perquè és gairebé un manual de l'existencialisme, que aleshores es practicava ja a França i es practicava a altres llocs, doncs ell va fer el manual de l'existencialisme, diguem de sud-americà o castellà en general, no? espanyol en general, perquè va ser el primer llibre que toqués el, el tema existencial d'una manera clara. La, la novel·la farem un un breu, un breu esquema i després, si em permets, continuarem la biografia d'en perquè mm. ara ve la part bona de la biografia ah, d'en Sabato. Ah, sí, no? encara sí, ja. Sí. Ja. més trac a final. La part, la part potser també més, més coneguda i més, i més polititzada en aquest aspecte. No? Mm. Bé, la novel·la és una... Com t'ho diria, el túnel és un... Primer de tot, com a obra existencial, analitza molt a fons la ment humana, els comportaments i... Eh, el distanciament aquest entre la personalitat crítica i el món que critiques, no? Si el, el Sabato fa una reflexió sobre el que té davant, com si la cosa no n'és amb ell d'alguna manera no? però clar, això ens dona una, una anàlisi molt freda, molt exacta i molt crítica d'una situació determinada d'una societat uh, això costa molt de fer perquè estem molt implicats com distanciar-se no? evidentment és molt difícil en tot Exacte, però ja no? en qüestions tan importants com és en general la vida, no? o com ens prenem la vida les persones, doncs clar tu com a persona també ho ets no? i tant, i estàs implicat i tens interessos però en, en, o sigui, precisament perquè és un cervell privilegiat té la facultat de, de separar-se prou de la societat per analitzar-la mm, molt fredament i molt exactament, no? A partir d'aquí la història és molt simple, és molt simple. Es tracta, diguem-ne, d'una metàfora d'aquell refrany popular que diu que de l'amor a l'odi només hi ha un pas, no? sí. podríem dir que es tracta d'això. No? Primer de tot, o sigui, el llibre comença eh, dient, jo sóc eh, el personatge principal, que es diu Juan Pablo Castell, diu, i he matat, jo soc un pintor, i he matat la senyora Maria Iribarne. Ho reconeixo obertament. A la primera frase del llibre. Mm. Si comença, patapam, això, no? Tothom dirà, és una novel·la policíaca. No ben bé, no? El que passa que a la primera frase ja sabem que hi ha hagut un assassinat que un senyor ha matat una senyora. Mm -hmm. no? I aleshores, a de seguida descobrim el que, que, que, vaja, que això té unes motivacions, evidentment, sentimentals. Però això és el primer que sabem, però clar, diguem, no, eh? però què ha passat, no? Ara ja sabem el final, clar. però què ha passat. I el que és interessant, evidentment, és, és l'explicació de tot això, no? Resulta que el, el Juan Pablo Castell, que és el protagonista, és un pintor, un pintor de, de quadres, eh? em refereixo, o sigui, d'aquests que fan exposicions i tot això, no? I aleshores ell fa una exposició a Buenos Aires, en la qual pues, va entrant i surtint gent, va entrant i surtint surtin gent, i aleshores veu que una noia, aquesta tal Maria, Iribarne, es queda mirant una, un dels seus quadres, que és un quadre que, que es veu una dona, diguem-ne, mirant com juga amb un nen, o sigui, mirant jugar un nen, vaja. Però, en l'angle superior esquerre, em sembla que és exactament, hi ha com una finestreta en la que es veu una altra dona en una platja deserta mirant al mar així com amb la mirada perduda, mm. podríem dir. Molt petit, molt petit, una finestreta a dalt de tot el quadre, no? Que representa, evidentment, és una imatge de la, de la soledat més absoluta, podríem dir, no? Bé, i aquesta noia, aquesta tal Maria, es planta davant del quadre i ell, el pintor, que està per allà a la galeria aquella mirant aviam la reacció del públic, no?, dels que contemplen les seves obres, se n'adona que aquella noia està mirant únicament la finestreta, petita aquella. Que l'acció principal del quadre l'està... L'està obviant d'alguna manera, sí. no? o no s'hi fixa tant mm. i en canvi es concentra absolutament en aquella, en aquella finestreta. I això el deixa captivat amb ell perquè ell en aquella finestreta ha volgut dir moltes coses. Mm -hmm. Total, que aquella ja noia marxa i a partir d'aquí comença la seva obsessió per trobar-la, per tornar-la a trobar no? perquè en aquell moment, en fi, no, no reacciona a temps i la noia se'n va Bé, aleshores hi ha tot un procés de, de, de, de descripció d'aquesta obsessió Bé, com la que trobo i com la deixo de trobar aquesta noia ves a saber, vull dir, jo no en sé res aniré voltant per diferents exposicions a la llarància i la vaja, veig obsessionat per una noia que en el fons tampoc és que conegui de res de no res. sap com és com a persona, l'únic que de sap és que s'ha fixat en la part que ella ha considerat molt important exacte, del seu quadre tot, o sigui, aquesta obsessió neix perquè ell descobreix, bueno, descobreix o se n'adona, que potser és l'única persona, aquella noia, que la seva obra. Mm -hmm. I això és per un, per un no, artista, no, sí, però l'artista sí. és primordial, no? algú ho mm. I aleshores la persegueix, la busca... Total, que ja eh, quan està caient a la desesperació, que Buenos Aires és una ciutat gran, com tothom sap, és una immensa ciutat. Molt gran, no? eh? O sigui, que no us imagineu Barcelona, no? Exacte, no? i aleshores, bé, més o menys a la vora d'on eh, hi havia la galeria aquesta de, de on tenia els quadres exposats un dia per la vorera del davant la torna a veure i aleshores hi ah, va, ja està ja l'he trobat, i se'n va darrere d'ella i ella veu que es fica cap a un edifici un immens edifici d d un, hi ha un rètol allà gegantí que diu companyia T, no? la lletra T companyia T, i ella va cap allà i diu, bueno, ara em faré el, el, el, com si caigués al cel i li diré quatre coses, bé, va, total Arriba a l'ascensor, ell està esperant l'ascensor, que és un edifici gran, evidentment, i ell, original, li diu «Perdoni, aquest és l'edifici de la companyia T?». I, tot just dir-ho, se n'adona que està fent el ridícul més espantós perquè hi ha un cartell de 30 metres enorme. per 30 metres norma que diu «companyia T». No? Mm. I llavors la noia eh, es tomba, se'l mira i diu «Sí, sí, diu, aquest és l'edifici de la companyia T. No s'equivoca». no i aleshores, automàticament, després de dir-li això, la noia aquella es posa vermella, molt vermella. No? O sigui, que el reconeix, no? Exacte. I ell se n'adona que l'ha reconegut. I aleshores li diu, vostè m'acaba de reconèixer, oi? Oi que m'acaba de reconèixer? I ella diu, sí, sí, sí, l'ha reconegut. Diu, és es que jo li vull parlar de la finestra, de la finestreta. I ella diu, finestreta? Quina finestreta? I aleshores ell diu, aleshores, clar, ell queda desarmat. Diu, aquí m'he muntat jo una pel·lícula i aquesta noia, doncs estava mirant cap allà però estava. coincidia, no? Exacte, coincidia, però no no vaja, ni pensaments, tot al que fa mitja volta i s'en va. Tot desesperat, tot diguem-ne, fi, molt frustrat, no? Clar. Bé, total, que al cap d'uns metres sent la veu de la noia que li diu senyor, senyor, escolti, escolti, diu, perdoni, perdoni, però és que com que ha sigut així, m'ha agafat vostè de sorpresa, doncs no, no, no he sabut reaccionar. Diu, evidentment que me'n recordo de la, de la seva finestreta, de la finestreta d'aquell quadre, perquè hi penso constantment. Constantment. I llavors ella es queda molt parat, no? Just en el moment que ella acaba de dir això, fa mitja volta i se'n va. Ella. I ella. ella. I llavors ella es, es torna a quedar al mig del carrer i dient, no? però aquí què passa? Que dius, home, reacciona. Exacte, què passa? El tio ja ha desesperat i, però ella se'n va fugint. O després de dir-li això, la noia se'n va fugint. O sigui, de això, mm. fugint, o sigui no? que ella s'ha quedat amb el cos. Exacte, Aquella i ella es queda fatal. Que no? I aleshores, que s'hi patadim, que si patatam, torna a crear-se l'obsessió. Bueno, ara, com a mínim, sé que aquesta noia va per aquest edifici, però clar, no sé si hi treballa, si no hi treballa, si anava a fer mm. una gestió, bueno, i tot això... Li van donen voltes i voltes i voltes al cap fins que arriba un punt que s'instal·la en un bar en un bar d'allà al davant, diguem-ne, per dir, bueno, d'aquí no em bellugo jo... Ja de fins sortir. Que, exacte, ja ha ja sortir. Si ha anat a fer una gestió llarga, doncs, per més llarga que sigui, més tard d'hora, més tard o més d'hora, sortirà. Si ha anat a fer, si treballa, doncs, a l'hora de plegar, sortirà. En fi, i ells es va fent tot un muntatge de les possibilitats, i si la gestió ha estat curta, i mentre jo no he reaccionat, ella ja han, ah, ha pujat... Hi ha, hi ha tot una obsessió al darrere, no? Veus que és una persona realment molt obsessiva, acaba pensant en que va possibles possibilitats, però curiosament, com tot bon existencialista, pensa en totes les possibilitats, però actua molt poc. I es queda mirant i pensant molt, pensant molt, pensant molt, mentre el món se li envà, li passa per clar, davant, no? Clar, I, i bé, aquesta, digue, això, tot això t'ho explica en els primers capítols, no? Total, que ell es posa, vull dir, planta guardia allà, la, fa guàrdia allà al bar aquell que hi ha davant de l'entrada de l'edifici, i fins que aquella mateixa tarda, cap allà a les 6, comencen a sortir empleats, comencen a sortir empleats, comencen a sortir empleats, comencen a sortir empleats, les sis, un quart de set, dos quarts de set, des quarts de set, allà no surt la noia, fins que a les set, diguem-ne porter, representa que és un edifici d'oficines, tanca i s'acaba la història. No? Bé, a partir d'aquí ja no explico més, perquè clar, aquí és quan n'hi ha digui, realment... De, de, de, de la de desesperació absoluta. Aquí és on no? realment comença la novel·la des del punt de vista interessant, que ens explicarà perquè què al començament ens ha dit allò tan fort. No? Que, no. que l'acaba matant. Exacte. Que no, no, en aquest cas no desvellem al final, sinó no, que és, no, el no, no, exacte, és, el principi, és el principi de la novel·la. No, no, és el principi, és principi. Que sabem que l'ha no? Home, molt interessant, no?, aquest sí, sí, plantejament. Sí, sí, sí, sí. A més a més té, té l'avantatge pels que no siguin uns lectors molt entusiastes que és corteta vull dir, són, sembla que són no sé si són eh, 150 pàgines aproximadament, mm. vull dir que, vaja, i de, de fàcil consum de lectura molt entenedora, molt entenedora, no és, tot i el que o sigui, amb aquesta explicació sembla que sigui una obra així molt recargolada en absolut Tu passes molt bé llegint-la llegint perquè és una obra molt, que entra molt directa i a més a més té un, un, una reflexió sobre la ment humana que és extraordinària, no? a part de la història que explica que, que està molt bé no? Si em permets, retorno a la, a la bibliografia de sí, Sabato sí. Bé, eh, per no allargar-ho excessivament i fent incís que després d'aquesta novel·la al túnel van venir aquelles dues que et comentava els sobre héroes i tumbes que aprofita la, la història d'una família argentina per explicar 150 anys de la història del, del país des de la independència fins pràcticament als nostres dies i després la, la tercera novel·la que és l'Abadón i l'Exterminador que és molt autobiogràfica, molt autobiogràfica és una novel·la en què el protagonista és ell uh -huh. i que és una clara, clara dím-ne de descripció del que ell considera com a, com a pensador que és que el mal triomfa sempre sobre el bé ell és una persona... Molt optimista, exacte, eh? no molt optimista, és més aviat una persona que en aquest aspecte... Bueno, ell, ell, ell diu que és realista. No és? Ja, això és el que diuen els pessimistes. Exacte. I, i evidentment, havent viscut a l'Argentina els anys que, que ell li va tocar viure i, sobretot, per on ha passat aquest país, doncs tampoc és estrany que ell, l'any 1974, just abans de la dictadura militar del Videla, ell fes aquesta novel·la perquè veia que la cosa anava molt malament, no? Uh -huh. Venen aquests anys, de l'any 76, a l'any 83, que com tots sabem va, va ser una salvatxada darrere l'altra, amb no? la dictadura militar del, del Videla. I eh, ell té conflictes en aquest sentit perquè al començament de la presidència d'en Videla mm, ell és cridat a consultes com a intel·lectual i tal, quan aquells moments la dictadura va... va Bé, bueno, quan aquells moments encara sembla que la cosa va vagi bé, no? en aquell moment es produeix el canvi a Argentina sobretot perquè el terrorisme està molt, molt alt, els montoneros i, la, i altres grups terroristes fan molt de mal, no? d'extrema esquerra aleshores hi ha com una com un, com un salt a la dreta que després s'acaba, evidentment amb una dictadura terrible, com tots sabem, no? Total, que té unes certes crítiques perquè al començament hi ha una certa diguem-ne, home, no diria jo, sintonia, però sí com la a mínim consultes, exacte, consultes no? amb ell, amb Borges i altres intel·lectuals argentins, no només ell. Eh? Total, ell de seguida s'adona que allò va molt malament i es ja retira evidentment d'aquesta història, passa a la dictadura amb tot el que amb, amb el que tots sabem que va passar i aleshores amb el primer president democràtic de, després de la dictadura que seria el Raúl Alfonsín V el Raül Alfonsina el nomena president de, de la comissió que va estudiar tot el tema dels, dels desapareguts, uh -huh. no? de les persones desaparegudes a l'Argentina. I ell durant un any està treballant sobre aquest tema i elabora eh, un document, un estudi, que oficialment es diu Nunca Más, molt abans que el tema de Galícia per sí, cert, de nunca, nunca más mais... mai. exacte, però, ofi o sigui, però oficiosament i internacionalment es coneix com Informe Sabato uh -huh. no? perquè ell és, que és el que va, va dirigir la redacció d'aquest informe no? aquest, aquest informe és el que ens explica què va passar amb aquells 9.000 desapareguts que no han tornat evidentment mai més a aparèixer quines eren els llocs on es torturava fi, un viatge als inferns no? I aquest viatge als inferns doncs, ha estat una mica com una, el, el, la, la manera de fer net, d'alguna manera, dintre de la societat argentina, d'aquella terrible dictadura tot i que després van haver-hi uns indults i una sèrie de coses que el mateix Sabato va criticar obertament perquè va considerar que era impresentable, que després de tota la feinada que ell havia tingut, els que eren culpables, a molts dels que eren culpables, no senzillament se'ls va indultar... Que perquè... dius tanta investigació per després dir, no? bé, no passar res, exacte, no? Exacte, exacte. I això va produir cap al final de la vida una sèrie, o sigui, una certa amargor. En la, en la... Ja no era un home, aviam, no era un home per tirar coets, eh? No. Però vull dir, clar, això el va acabar, diguem-ne, una mica de, de frustrar. Després que els va anar fent gran, va perdre la, va perdre visió, podia llegir, i havien de llegir, i, i bé, i va viure fins l'últim als últims anys, ne amb una salut molt precària, molt precària i al final una una va ser el que el va els va amportar, no? Però vull dir, ha estat un home eh, duna vitalitat fantàstica en aquest sentit molt actiu, molt premiat internacionalment, a part dels premis, evidentment, que li hagin d'otorgat a l'Argentina, ha, ha tingut les les, les diguem les condecoracions, els guardons més importants d'Espanya, de França, d'Itàlia, d'Alemanya, d'Israel, vull dir, pràcticament tot el món, ha estat una figura interna internacionalment molt considerada, i, i bé, que menys que li dediquéssim un dia... I tant, i tant, perquè més, com deies, doncs una persona molt, molt interessant que ha marcat molt la història de l'Argentina, però també, doncs, referent a, a tot el món i doncs aprofitem sempre aquestes efemèrides no?, per recordar una mica les figures importants de la literatura sí, i, que, i que sobrepassa la literatura en aquest cas perquè... Sí, sí, molt o sigui, molt per damunt, la literatura en aquest cas és una mica l'excusa per parlar d'una gran personalitat que, que tant es pot prendre des del sentit polític com des del sentit filosòfic com des del sentit literat com, com mm. ens el nosaltres, no? doncs una mostra de, del que va fer en el terreny literari doncs és aquest al túnel que l'hem portat fins avui però, però com deiem, hi ha tres obres més, bé dos obres més d'aquesta trilogia que també potser qui vulgui se la pot llegir ah, en exacte, aquest estiu exacte, exacte. per exemple i centenars assajos que no són purament novel·les, eh, vull dir uh -huh. perquè ha escrit moltíssim el Sabato. Doncs Ernesto Sabato com dèiem se celebrava el centenari el passat dia 23 de, sí. de, de juny doncs el dia de Sant Joan se celebrava aquest centenari del seu naixement i també donc aquest any desapareixia aquest personatge, per tant més que justificat que Sembla, doble homenatge. Sí doble homenatge, Jordi, moltes gràcies.. gràcies a Deu bon dia.